Mr. Cretchit? Da! Mr. Cretchit, închide fereastra. Imediat! Imediat, Sir! Ia spunem. Câte scrisori ai copiat azi, Mr. Cretchit? Păi. Uh... După că te văd, abia te miști. Păi, doar două, să! Acum am început-o pe a treia, cu beznă asta. Cârtești împotriva naturii? nu no. sigur că e bezna, doar suntem în toiul iernic, ce naiba? Da, da Suntem simt. la Londra, oraș vestit pentru ceața lui si. și e 24 decembrie Nu câte săr, ziceam numai că e beznă, aici în odaie Și apoi drept să vă spun, eu că am înghețat mâinile În zău, băiețaș Puftim la el, te pomenești că ai vrea să te țin în puf cu focul duduind în cămin cu zeci de lumânări aprinse și cu, <laughs> cu un salariu gras nu. Bravo, bravo! Halal mentalitate! Nu așa! Nu așa se face avere, băiete? Sigur că da. Nu ați verlin cu banii pe fereastră? Da, da. Trebuie să fii cumpătat în viață ca să ajungi departe. Aveți dreptate. Uită-te la mine! Cine n-a auzit în Londra de Scrooge și Marley? Da. Adică de mine cel mai cunoscut că din Soho. Scrooge...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 adunat toate javrele, chiar și chiar pe vollave și le-a duce aici, în birou. După aia pierde o de vreme ca să le găsească stăpâni. O să, stăpâni. Stăpâni cu inima bună. Da, după câte te știu pe topsi, tot domnul Marle l-a găsit. Pe tot el, cine altul? L-a găsit înainte de greciul mor de foame și de frit. Da, și l-a dus aici, aici, la birou. Și să ne păzească de hoți. Da. Numai că... Marley s-a curățat după un an, așa că eu l-am poftit pe ușa voară pe și de topsi. <cute> Uite. Uite că tot n-a plecat a tu. Păi să învăța a. cu noi și apoi trebuie să vă spun, îi mai dau și eu din când în când de mâncare. Din ce? Din scovergile pe care le arunță pe furis. <cute> mă mir că n-ați murit de foame amândoi. <cute> Ascultă... Mister Crăcit Da Văd că mă ține vorbă Pierdem timp și bani Clienți și ioc Păi azi e ajunul Crăciunului, săr Lumea se pregătește de sărbătoare N-ați băgat de seamă? Iauziți, Ia sir, săr Ia I-auziți Colindătorii sunt aproape Prostii Ce colindători Niște zăpăciți Și ce mare scofală mai e și Crăciunul ăsta să zăpăceală Prosti, prosti. Știți ce, ai, mister Crăcit? Vă bine, și-adun niște cărbuni din beci și apoi nu ai decât să faci ce vrei. Da, da. Nu, ce gândul la treabă văd eu! Te plătesc degeaba. Te pomenești că ai sindrofia acasă? A, nu, cine știe ce săr, dar oricum, cu toată sărăcia noastră, sărbăm și noi nașterea micului Isus. Copiii mei abia așteaptă să vină moș Crăciun, așa că... Mă duc după carbuns Mă duc după carbuns Iar și vrea de topsi Iar și-ar vrea de n-o vre hey, Hei, crece-t! Crece-t! Doar cine arată topsi? <gri> Popsi! <mim> <mim> o piata femeie! A, ah, și ce vrea? Am oh, domnule, scurci! Vă mă rog, nu mă golici! Lăsați-mă să mă încalzeți puțin. S-a lăsat o ceață de Să S-a un Priviți, copilășul meu a degerat de tot, domnule. A, și aici e ce da. Și ce e fric? Noi facem economie la cărbun. Nu huzurim ca alții. Așa că... Ai nimerit-o prost, fetițo, cu copilaș cu tot. Atunci, sâr, v și ruga. poate îmi dați cât bani, ce bani ce? să cumpăr niște Să știi că... Să știi că nu vezi un bani de la mine. Da.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 atunci află de la mine, domnișoare, că în Londra sunt și azile și orferinate plătite de stat. Nu ține bine, să Am adus, am adus cărbunii, săr. Foarte Așa. bine, foarte bine. Ha. Ce părere ai, mister Crecit? I-am zis o două să mă pomenească. Vai de asărmana, săr. Mister Crăciun! Da? Tot nu ai plecat? Hai, hai, du-te du că te așteaptă acasă cu o gâscă bine rumenită, la cuptor. Aici, o vrește aici! <gri> da, zis, -tine tine, da, îl da, ține pe Ia si, Ia și da, da, da! ceva de Crăciun. mulțumesc! si, mine! Hai, și de de Asta mai lipsa. A venit nepotul dumneavoastră. A venit nepotul, nu, caragiosul ăla. E încărcat de pachete, de cadouri, ba, chiar și cu un brăduț. Bună seara, bună seara, la mulți ani, Crăciun fericit! Bună seara, unchile, bună seara, bună bună la mulți ani, Crăciun fericit! Și dumneavoastră și acasă, familie dumneavoastră, multă sănători, fericit de și cele mai bunuri rări acasă. Doamne, ha? Copilă, ha? Pare o să ai, te o să Crăciun fericit în sus Crăciun fericit în jos Ce e ce, ce, ce Crăciun fericit ha? toate fiea Ce mai dobitoci Ce e Crăciun Crăciun unghile! Voi chiar credeți în povești de adormit copii păi, la, la, la, ascultă, ascultă nebate, bărbați serios ești tu, ai nevastă, trei copii, da. răspunderi, nu glumă, văd că ai aruncat o curajă de golovan pe cadouri, <laughs> adică pe prostii. Dar noi am aruncat, unchiule, din potrivă, cea mai mare bucurie este să dai, Unchiul. să dai, unchiule, nu să primești. De-abia aștept să văd mutrițele copiilor mei când vor descoperi cadourile sub pom. Ia-te uite, ia-te, Asta-ți place? Nu, sau azi, ia Au, au, au, ce Ia uite ce l-am cumpărat, o felul de jucării și dulciuri, de toate, de toate. Ia uite, hai nu mai fi botos, hai da, nu mai fi îmbufnat, ha, da, da. haide că nici pe dumneata nu te-am uitat. te da, da. am adus niște ceai de ceilon. Stai da, puțin, ia, de uite, nici pe domnul Crecet nu l-am uitat. Chiar așa? Da, înțeles. poftim, domnule grecit. Uite, ți-am adus și Dumitale o pereche de ciorap de Vai alune. De mine foarte groși, știi, ca să rezisti în asta de la oși. Mulțumesc, Dumnezeu să vă cuvinteze? Mare bucurie mi-a făcut, o Cu cum Și să a să conclodă, amândoi în mod mea? Știi ce, e, mister s Ia cresit. Te-a dar chiar acum tancoișa. Da. Ai sa. tot ziua, mi-te-ai fandosit că ce fric și acum vine mai surprivit ăsta și zdonaș. Hai, hai gata, gata, du-te în te, -te da. și serbează Crăciunul până nu mai poți. Hai, hai, hai, hai. Plecă. Da poi, mâine. Păi, mine să fie aici? De cum se ruminează? S-a Am înțeles, unchiule. am înțeles sărbători fericite hai și nou. dumneavoastră vă urez un Crăciun hai, hai, fericit, hai, hai, hai. domnule. Tu Dumnezeu hai, să vă binecuvinteze într-ună cu întreaga vă urez, Crăciun fericit. Vara, <fie> vara, vara. Unchiule, Unchiule, unchiule. Iar luată jafra aia de topsy Oficienă aia Ce jafra vine cineva? Parcă aici e bă nu altceva Bună seara! Bună seara! Bună și Crăciun fericit! Crăciun fericit! Păpiți, intrați cu... <rățări> acolo! Ormai fiși ăștia? Păi vorbesc-te cu ei, închile! <rățări> Ce dorici? Sunteți firma Scrooge and Marley, nu-i așa? Băi așa. E, sunteți domnul Scrooge sau domnul Marley? Sunt domnul Scrooge. Domnul Marley, asociatul meu, Cămătar și el, așa? a murit acum exact șapte ani. Oh. Adică în noaptea de 24 decembrie. Wow. Vai, ne pare rău. Wow. Dar n-am știut. Da, mă Da, mulțumim, mulțumim, mulțumim. Ce doriți? Că tot n-am aflat.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 V-ați găsit să veniți la mine, nu? Păi, uh... Cu ce ocazie, mă rog? Păi cum mm -hmm. cu ce ocazie? Cu ocazia, păi, sigur, ocazia sigur, Crăciunului, domnule. Ocazia Crăciunului, unchiule. La drept vorbind, am ajuns că am târziu la dumneavoastră, dar am tot colindat prin tot cartierul ca să adunăm cât mai multe contribuții. Da, da. Din fericire, am obținut câte ceva. He, bravo, bravo! Pe dumneavoastră v-am lăsat la urma. Da, da, da, da. Dumneavoastră, încheiați lista! Da, da. <laughs> Dragi, ba nu închei deloc Pe mine vă rog să mă scutiți de poveștile astea Hai, unchiule, unchiule dragă Dar cum poți vorbi așa? Poveștile astea, cum le spui dumneata Sunt poveștile Crăciunului Toată lumea este în sărbătoare O Ofi se... dar eu știu foarte bine că în orașul ăsta Există o droaie de azile și de orfelinate Vai, domnule, Că da, da, doar da, de-aia da. plătesc o mulțime de taxe unchiule. Pătrânii și orfanii au acolo tot ce le trebuie Așa că... Nu vă ceros mai au și colectele astea, doar așa, doar așa, de paradă. Unchiule dragă! -te. Hai, hai că pierdem timpul. Nu vă dau nimic, s-a înțeles? Am înțeles, domnule. E bine, am înțeles, domnule. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Crăciun fericit! Of, unchiule, unchiule, eu nu pricep, de ce te porți așa? În definitiv!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 și cu colindătorii? Și ce beznă! Pe vremea lui Marley la ora asta aveam încă o mulțime de clienți. Marley aprindea zeci de lumânări și se dădea mare. Adică el era patronul și eu un fel de scoalte. Și... Marley! Chiar el? Bună seara, scurci. Bună... Bună... seara, Marley. S-ar să te întreb ce mai faci. Și s-ar mai cuveni să-ți urez fericite. Doamne, doamne, doamne, și tu ai și ăsta. Eu credeam că voi acolo... scuză mă dar tu ești o fantomă, nu e așa? O fantomă adevărată, că... Dar ai murit acum exact șapte ani. Da, da. Sunt una din acele fantomă. Care stau convinși pe cătrunoi și se întorc pe Pământ doar odată la, data, la șapte a hmm? Te deranjez? Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. nu, nu, nu, ia -te, Ia ea nu, De la Vai, mm, vai Sărăcuțul de tine Sărăcuțul de tine Deci ce o fi în pietroaiele astea după el? Hai, hai Odihnește-te La dreptul Eu nu prea știu cum să mă port cu tine Ești prima fantomă Din viața mea Și sper că și ultima Nu Aici te înșeli nu sunt ultima fantomă din viața ta. Șirul abia începe. Oh, no. Adevărul e că aș fi vrut mai mult timp ca să putem sta la taclale, să-mi ofer cei de ceilon ca pe vremuri când ziceai că e bun, <coughs> ieftin. Ține stomacul plin și te scutește de aprinsul focului, dacă-i fierbinte, bineînțeles. Ei, hey, tu chiar vrei un ceai? Am ceai de Ceilon, mi-a adus nepotul meu cadou de moș Crăciun. n-ar fi lău dacă mi-ai da un pic. Da, mă duc acum să-l fac, numai că... Numai că explică -mi și mie că eu nu mai pricep nimic. Ești fantom, știu Doar te-am îngropat chiar eu Te-am îngropat chiar eu a doua zi de Crăciun De stat pe scaun Văd că stai normal Dar ceaiul Ceaiul Nu s-ar împrăștia pe jos De vreme ce Nu mai ai stomac Nu știu Chestia cu ceaiul N-am experimentat încă Abia am hmm. început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 Cineva Marile, știi bine că nu-mi plac vizitele, sărbătorile, Că nu pot să sufăr copiii, bătrânii și animalele Apropo, îți mulțumesc pentru topsi. Ce-ți venit cu Topsy? Și pentru ce să-mi mulțumești că nu i-am făcut nimic lui Topsy? Păi exact pentru asta îți mulțumesc Pentru că nu l-ai dat afară din curte și că nu l-ai otrăvit. De ce să-l fi otrăvit? Are un claxon, numai bun să anunțe musafirii nepoftiți. Iar o travă costă bani. Acum îmi dau seama că nu l-am auzit când ai venit. N-a lătrat deloc. Te pomenești că afurisitul de Topsy are mirosul adaptat și pentru fantome. A dracului javră. Câinii își iubesc stăpânii, chiar și dincolo de moarte. E, parcă tu n-ai auzit de povestea cu câinele soldatului. Uite că topsii n-au uitat că l-am adunat dintr-un șans, că l-am hrănit și că l duceam în casă ori de câte ori se lăsa gerul. Doamne, cât ne-am mai certat noi doi pentru pietrul cățelului? De parcă toată hărăbaia asta de casă, urâtă, pustie și umedă, n-ar fi fost loc și pentru el. Chiar așa, bătrâne scruci, nu-ți-o fi urât în căsoiul ăsta. Cum? Sunt să fiu Ce sunet ciudat! Mai are și clopotul ăsta. Doamne, cum trece timpul, am și uitat de ceas. Ah, și ce mi-ar mai fi plăcut să pot dormi măcar o noapte în patul meu de dinioară. Să mă cât sunt de lung și să sca măcar pentru câteva minute de lansul ăsta. Și mai ales de pietroai. Da, chiar nu Bine, bine, bineînțeles, dacă ai voie, cei cu pietroaiele astea și de cele care după tine. Zici, ce cei cu pietrele astea, că nu pricep. O să pricep, Scrugi. O să pricep și cu pietrele astea, când se veni și ții rândul. Mă tem că tu o să ai parte de un colier mult mai râtos ca ăsta al meu. Și mult mai greu. Marley, Marley, nu mă mai fierbe atâta zi cei cu bolovani ăștia. Scrugi bătrâne, astea sunt pietrele remușcate. Ai sunt mai trei, pentru că din multele păcate pe care le-am săvârșit în viața mea, trei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 Doamne, ce lumină ciudată și ce ceață, pereții se dau alături! lături, Marlei, cine-i bătrânica asta? Tare-i bolnavă, sărăguța, parcă ar fi pe patul morții, și ce caută ea aici, alături de noi? Tânărul de lângă ea? Cine e tânărul de lângă ea, Marley? Nu cumva? Ești tu? Eu sunt. Mm -hmm. Eu. Și tinerețea mea. Era pe moarte sărmana bătrânică. M-a rugat să duc la spital.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 Eram la începutul carierei mele de cămătar. Tocmai aveam o întâlnire de afaceri importantă. Așa că am lăsat-o singură. M-am dus după cai verzi pe pereți. La Am La întoarcere am găsit-o moartea. Asta ar fi, adică este, povestea primului pietroi. Nu pot să uit întâmplarea asta. O tărăsc -una după mine. Și mă bucur că mai chinui atât. Iată, iar a apărut cum era în tinerețe. Ce ciudată baza cu mai și chestia asta cu vechinile. N-aș fi crezut. Nici nu mai era cu frig nici nu mă doare capul. Dar îl a zbârlit și cu haine ponosite care s-a aruncat la picioarele tale. Cine e Marley? E cel mai bun prieten al meu.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 Ca să scape de faliment. A doua zi când m-am răzgândit și m-am dus la al cu banii în dinți, L-am găsit pânzurat. Cam așa s-a rezumat istoria celui de-al doilea pietroi. Și ăsta? Ăsta? Pietroiul ăsta cât o galeată. Ăsta ce poveste are Marley? Știi ce? Nu-ți mai înlesnesc nicio vedenie. Îmi face nespus de rău să-mi revăd copilul. Co copilul de care nu am avut parte niciodată la trevorbind. Copilul? Tu ai un copil, Marley? Am. Adică am avut. Nu ți-am povestit niciodată despre el pentru că m-am purtat ca un nemernic. Adică? Într-o zi m-am pomenit cu bietul copil. Cred că avea vreo șapte ani. Vin la mine cu un plic. M am început, n-am ce cu el. Mi-a dat scrisoarea, fără să mă privească, și fără să sufre o vorbă. Ce scrisoare? Am crezut că e de la Mary, mama copilului. Nu, era scrisă de Page, care mă vestea că meri să am bolări de plămâni și că ar dori să vin să văd, așa ca să mă cunosc copilul. Nu m-am dus. Mi s-a părut că, că toată povestea asta nu mă privește pe mine, așa că l-am dat pe ușa afară.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 Voi ce-i vii Ce dar viața Unică Irepetabilă Nu v-ați mai bate joc de an fiecare clipă Ascultă, Marley Tu știi că eu Așa nemort cum sunt Am și eu viziuni? La tine viziunile astea se cheamă pur și simplu Amintiri uh -huh. Dacă îți dureroase după moartea ta se vor preface cu siguranță în pietroaie. O să le tărăști o veșnicie după tine. Uite așa ca mine. Oră, păi nu prea mi-ar conveni drept să spun. Nu se poate face ceva ca să scap de pietrele astea. Știi că am ceva bani. Nu m-aș Imposibil. Cum? Nici dacă dau bani serioși, Ai pune și tu o vorbă bună pe lângă fantomaia care... Bine încoace. Dar tu n-auzi? Imposibil. Înseamnă că m-am pricopsit rău de tot. Ai de mine și de mine. Ascultă, Scrugi, nu te mai vei cări atât. De fapt, tu ai avut noroc. Eu? Da, da. Ca orice cămătar zgârcit, ai avut noroc la bani. Ce drept, alte noroace n-ai avut. N-ai avut parte de familie, Că n-ai vrut să te însori cu fata aia săracă. biata de ea, te iubea atât de mult. Ai vrut una cu bani, Da de... Aia cu bani nu te-a ea pe tine. Așa că ai rămas și fără copii. De călătorit n-ai călătorit? Decât în cartier Că ți era milă de banii de drum Călătorii, altă prostie Bani aruncați pe geam Pe geamul trenului Să mănânci pe restaurante, să bei, să te clizești pe la teatre ah, no, no, no. Asta nu e de mine, asta-s aiurel, Marley, aiurel E bine, aiurele astea înseamnă bucuria de-a trăi Care bucurie de-a trăi? Eu, afară de muncă. Adică, le adunat bani și dobânzi. Că asta înseamnă munca unui cămătar, nu? Să adun bani pe spinarea unor amăruți care-și cer banii împrumut. Asta era bucuria ta. Să le iei dobânzi cât mai mari și să zorne cât mai mult golocani în sertare. Mă rog, mă rog, așa aveți tu lucrurile. Știi bine că. Pardon, de expresie? Cât erai în viață, nu prea ne potriveam la concepții. Da. Am luat-o cu discuția. Chiar așa, tot vorbim vrute și nevrute, uitam să-ți dau vestea cea bună. Ce vede? Adică, de fapt, ți-am dat, dat. Să-i să cânte colindul meu favorit. Colindul pe care-l așa să vă l peste tot pe pământ.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 nu știu de ce. Îmi vine să plâng. Uite, păi deja cu. deja cum nu știu de ce îmi vine să plâng. Scuji. Am venit ca să-ți vestesc o vizită. O vizită care înseamnă că mai poți avea o speranță. Ce fel de vizită? Ce fel de speranță? Speranța ca ai putea scăpa de pietroile pe care ar urma să le cari după tine în lumea cealaltă. Că te mai poți îndrepta. Chiar așa? În ceasul al 11-lea Doamne, Marley, Marley, ce tot vorbești? Data, da, în noaptea aceasta, în clipa în care Big Benul va bate ora 12. Și când eu voi fi departe de aici, tare departe, de Scruci, vei fi vizitat de Duhul Crăciunului. Ei, hey. acum trebuie să plec, Scruci. Timpul meu a trecut. Rămâi cu bine și nu uita. O veșnicie de regrete nu poate repara o viață trăită în zadar. Nu-i fi ajuns pe lumea ilaltă Te pomenești că trebuie să vină Fantoma Bine te-am găsit E bănețăr Scrooge. Bine ai venit Ah, văd că știi cine sunt Înseamnă că prietenul dumitale, Fantoma numărul 4.898.454 Numită Jack Marley Și-a îndeplinit cu bine misiunea uh -huh. Da, bietul Marley M-a vestit la timp Deci prezentările fiind Pe, pe inimă, dar eu nu sunt boala Nu, nu, nu, n-am nici palpitații. Ah, știu, știu că de obicei nu ai palpitații. Așa cum au oamenii care se emoționează ușor. Tocmai asta e boala dumitare, domnule Scrooge. Când ai palpitații, nici emoții, nici sentimente. inima de gheață. Asta e. Ca să putem vorbi, trebuie să-ți o topesc. Hai, lasă-mă să-ți pun mâna pe inimă. Ah. Mă rog, dar nu doare Oh nu, deloc Atunci, te las Poftim, topește-mi inima oh, Ce bine Parcă aș sta la soare Chiar s-o fi topit gheața aia? Că prea mă bine M-am și încălzit de parcă aș sta pe plajă în toi uverii Mă bucur că te-am făcut să te simiți mai bine, domnule Scrooge Numai că asta nu-i destul Doar cu atât nu ți-am însănătoșit inima Au oh, reo, doar cumva trebuie să fac o injecție oh, nu, nu, eu nu fac injecții În schimb, pot să-ți fac câteva daruri Primul dar ar fi să-ți aduc înapoi Copilăria uitată. Iată te uită. Ce priveliște. E și asta o vedenie, Duh al Crăciunului, nu? Să zicem că e o amintire. De fapt, e chiar o amintire din copilăria ta băiatul ăsta. tu și în -un uniformă strântă de internet. Ești chiar tu Eu? Da, da, sigur că sunt chiar eu Eu în clasa întâi la internat Iată, te uite, extraordinar Păi asta e cea mai frumoasă amintire din copilăria mea Știu, știu Mama ta vitregă refuzase să te ia acasă de Crăciun Așa că ai sărbătorit nașterea micului Isus în internat. Iar moș Crăciun, ți minte? Ți-a adus prima carte de povești chiar acolo, în clasă. Da, da, da, da. Era, da, era, era... Ah! Alibaba! Alibaba și cei 40 de coți! Alibaba, extraordinar! Ce fericit sunt să-l revăd! Oh, Îmi amintesc că în gând îmi compusesem și un cel pe care îl cântam seara la culcare. Ali Baba, Ali Baba, ești o mare puș la mat, tu îi păcălești pe toți, cu cei i -a -de -a. <laughs> Țin minte că de Crăciunul acela primise în cadou și un cozonăcel făcut de doamna directoare de la internat <laughs> și un brad. Un brad mic Dat cu parafină. Da, doamne da. Iar mine să plec Duhule Duhule Ce idee să-mi amintești De prima mea carte de povești De baba, Și de primul Crăciun Fără mama De primul Crăciun Petrecut de mine La internat Vecinul vostru, domnul Fiți Uig, îl mai ții Pe dragul de domnul Fiți l-ai uitat? Fiți oh, Domnul Fiți dar cum aș putea să-l uit? Era vecinul nostru. Un biet profesor purta perucă, nu voia să-și arate chelia Avea o nevastă rotofeie tare cum se cade și o casă plină cu copii Erau sărași lipiți pământului, dar sărbătoreau Crăciunul mai ceva ca regina Angliei Vreau să spun cu voioșie, cu bucurie, cu rusete, cu bunătăți Bunătăți nu prea aveau pe masă, dar ei visau mereu la o găscă pe varză la cuptor Dar nu mâncau decât cartofi copți Uite și totuși cu o nimica toată, cu o bomboană, cu o beteală, cu o păpușă de cărpă Și cu câteva lumânări colorate în fipte în turtă dulce Te făceau să simți că a sosit Crăciunul Peruca din cap de atâta zgânțuială Hai să mai contenim cu dansul ăsta Hai să mai și mâncăm câte ceva Abia aștept să gust din cozonacul cu mac Acuș, acuș, doamnă fisic Acuș le oprim Că și mie mi o foame Eu aș mânca un curcan întreg Ca să terminăm dansul ca să i frumos Mamă, tată da. Când vine Moș Crăciun? Da. Și când mâncă-mi torc Vine, acuși vine acuși vine Moș Crăciun, copii Vine și pentru micuțul Ibenițăr Scruci Invitatul nostru special Ia, ia poftim lângă hai, mine, hai, micuțule Scruci hai, hai vino, puiule, hai Duhule Duhule, extraordinar Pușteul ăsta pe care mister Fițiu Îl strânge la piept, sunt chiar eu Eu când eram mic Ce vedenie Ce amintire, Doamne Uite Ce iar înțâșnește apa din ochii minte că Atunci de Crăciun Domnul Fițiu Mi-a dăruit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 ce mi-ai făcut? Gaza din jurul inimii s-a topit de tot. <laughs> Și uite, uite acum am iese tot apa prin noi. Doamne, doamne, ce fericit am fost în clipul acele. Vezi, vezi, bătrâne Scruci, cât de puțin îi trebuie un om ca să fie fericit? să-i pe cei din jurul tău doar un mic efort. Numai că tu n-ai vrut niciodată să faci acest mic efort. Ce? Dacă ai fi vrut, n-ai fi putut să o ajuți pe femeia aia tânără, amărâta aia care a venit azi după amiază și pe bietul pop crecit l-ai alungat acasă fără să-i dai niciun cadou de Crăciun. La ce ți -or fi trebuind banii aia mulți pe care tot adun o viață? La ce? Știu și eu. Află că pe lumea îi la nu există nici pușculițe, nici case de bani. Și nici dobânzi. Bine, dar funcționarul meu are o leafă. Leafă? Ce leafă? Cât se va acolo? Tu nu știi care ne și doi copii, dintre care unul, micul Sultim, e în cărge. Ba, știu, știu, știu toate astea. Nu mă mai chinui, duhule. Am greșit, știu că am greșit. Doamne. Doamne, câte petroi o să pe lumea altă. avea dreptate, via Marlei. Nu ar să fie chiar așa de multe. Văd că inima ți s-a topit și mai văd că s-a schimbat privirea. Zău? Nu te speria, e un bun, nu unul rău. Ți-a pierit ceața aia rece din privire. Da, ceața pe care o așează pe ochii oamenilor indiferența, nepăsare. Da, da, eu n-am fost totdeauna așa, să știi, zău, Duhule, crede-mă Oh, știu, știu că în tinerețe ai fost chiar un tip simpatic Dar ai avut o copilărie tare nefericită, nu? știu și asta, știu Viața te-a înrăit, așa cum se înrăiesc câinii înfometați, ținuți în lani și bătuți pe nedrept dar oricum, prea te asprit, sau așa, să n-ai tu mile de un copil mic în scutece, să-l lași în frig și fără lapte. Păi, cum aș putea să-l ajut? Acum e cam târziu, i-ai pierdut urma. Cine știe pe unde stă biata femeie? În schimb, l-ai putea ajuta pe amărâtul de creaceri. Pe slujbașul meu, numai decât, ce să-i cumpăr? Cumpăr, cumpăr. Nu trebuie să-i cumperi nimic Oricum, la ora asta, prăvăriile sunt închise Măi, ce aș putea, ce -aș putea să fac? Oh, ai putea pur și simplu să te duci la ei Tare s-ar mai bucura și el și toată familia lui să le treci pravă Păi, nu m-au invitat N-am drăznit, pietul Bob Cum o să îndrăznească să te invite când îl tot timpul? Chiar și azi, în seara de ajun, în seara nașterii în picuri, Iisus, că toată lumea trebuie să se veselească și să împartă bucurie, în seara când vine moș Crăciun, hai, Scruci, du-te la el, du -te. Așa, ce bine mă imita afolisită de el. Nu vă eu nimic! Eu nu curățez frivolia, o, o conectă, precate aici, își, își, își, Gata, gata, dragine, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, gata, Asta nu mai este o joacă. Devine o barjocură, înțelegeți? Da. Ori eu nu vreau să-mi barjoc de bietul bătrânel. Eu chiar îl iubesc. Duhule, Duhule, iar simt că se topește gheața de tot. Îl iubești? Da, pe da. Îl iubesc, îl iubesc cu adevărat pe bietul el Pe el a rănit singurătatea, dragii mei. Și apoi purtarea lui urâtă, să știți că tot asupra lui se reparse. Sărmanul bătrân parcă îl văd. Acuma stă la el acasă, acolo, singur, cuc, în vârful patului, fără pom, fără luminari, fără colinde. Singur. Fără nimeni. Păi de ce nu a venit la noi? Nu l a invitat? Nu l-ai invitat? Spune. Ba, da, adică... Eu m-am dus la el anume ca să l invit și să-l rog să-l ajute pe pietul Căcii, să-i tea câteva Trebuie. liile cadou de Crăciun ca să-l poate salva pe micuțul da, Tim Știi da. știți pe micuțul da, Tim e da. Dar n-am apucat N-am apucat pentru că m-a cam dat afară da. Duhule, Zou, nu știam că e așa de bolnavă la micu Crecit, nu mi-a zis nimic despre bietul lui băiețel Păi am văzut că n-are cu cine să vorbească Până la sosirea lui Bob și a micului Tim Eu vă propun să bem da? Da, da, da, da, da, băi, nu, Numai noi cei mai o să bem în cinstea iubitului meu, un. Și la mulți ani, spune și D. Ei bine, e bănețăr, scruci, la mulți ani! La, un la un an, fi mulți ani! La mulți ani, Crăciun fericit! Crăciun fericit! Acum, băieți, Crăciun fericit! Auz, în sănătatea mea. Eu mă duc la ei. Mă lași? Hai, Scruge, toți, toți. Cine? Cine Ce-i mai fie, copil? Bate ce mai vreau. Ibra! Crăciun fericit, nepoate! Crăciun fericit tuturor! Ochiule! Ia ochiul Scruge! Da. Cum să vă mulțumesc? Ați umplut sufletul de bucurie. Oh, oh, oh. Sunt fericit. Sunt fericit. Asta e Bob Crici. Crici. Stai să stai puțin. Oh, Au fiatru, uite-l a adus și pe Topsy. Crici. Intrați, intrați, domnule creci! Oh, bună seara Tim, intră Tim Bună seara la toată lumea Bună seara Bună seara domnule Scruci Bună seara Bob Bună seara Bob Crecit Ce bine îmi pare că ai venit cu micuțul Tim Să-l cunoști eu în sfârșit ai un băiețel minunat, Bob Crecit Văd <laughs> <laughs> că Topsy se ține în scai după durmea Da, e ger afară, am zis că măcar în seara de Crăciun Să stea cu noi bietul cățeluși Hai, Topsy, hai sus, <laughs> Topsy Tim, Tim, <laughs> da, da, da. sa salută-l pe domnul Scruci Bună seara, domnule Scruci Bună seara, Tim Abia acum s-a adunat toată lumea mai la zang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 Oștălăciun. Oștălăciun, știu că nu merit niciun dar din partea ta. Totuși, rog de fâmiunul, vindecă-l pe micuțul Tim, fel să scape de cârge. Micuțul Tim se va face bine. Crăciunul e sărbătoarea iubirii și iubirea alină suferințele. Crăciunul e sărbătoarea celor cu suflete. Calde, curate, albe ca zăpada. Cărăciun fericit! Marley! Marley! Tu de acolo, de Mă auzi? Marley, îți mulțumesc pentru acest Crăciun. <hie>